Можеш зі мною йти, сказав юнак, до святого допущений будеш. У мене були сумніви, але я нутром відчував, що годі їх тепер відкривати. Мушу спершу все побачити і пізнати, а тоді обмислити. Через це й сказав, вірю також. Підеш зі мною, сказав юнак. «А я хочу вірити, – мовив Сузонт, – але чи дозволиш запитати, що мені не ясне?» «Запитуй. Ліпше відверта ясність, аніж сокрита хованість у мислях. Чи може людина перейти межі, визначені їй Богом?» «Коли Бог того захоче, – мовив юнак, – Бог ці межі створив, – Бог може їх розсунути чи забрати. Чи залишатиметься людина людиною, коли межі перейде? Вона стає тоді вибранцем Божим, прорік-юнак. Чому обранець Божий, посланий між людей, тікає від тих таких людей? Обранець Божий є для людей прикладом, а несмертним лікарем та міським пастирем. Чи не був лікарем та пастирем Ісус Христос? Був, але й Він відходив у пустелю. Окрім того, святий Микита лікує від хвороб духу, а це те саме, що бути пастирем. Він має і учнів, і лікар, і пастир Він духовний а не мерзкий. Цього мені досить для моєї віри, сказав Созонт, і я відзначив, що висловився він двозначно, тобто не так, як ми із Павлом, а з Вихилясом, хоч і не дозволив сумі прямодушно викрити те, що сталося йому в оповіді непроподібним. Юнак, здається, того не примітив. Він уже повернув обличчя в бік Кузьми. Той стояв у нього трохи осторонь. Отож, сліпий він чи ні, подумав я. А тепер ти останній, Кузьмо, індикокур, мовив він. Це добре сказав. Я останній, прорік Кузьма, виболошуючи круглі очка. Христос любить тих, останні тим більше, що не книжник я і не фарисей, як дехто Кузьма скосив погляд у бік Созонта але коли йому дозволив запитувати дозволі мені запитуй, сказав юнак і тут Кузьма бувкнув таке, чого, як на мене казати було і не слід людиною провадить Бог чи сатана «Одне – Господь, а інших – нечистий», – відповів юнак. «Чи може сатана поставити себе в образі Божім? Може вдавати із себе, кого захоче?» «Як вивірити, чи провадить Бог, чи сатана?» – спитав Кузьма. «Так, як вивірив святий Микита», – мовив юнак. «Чи знаєте цю історію?» Мене знали, і він оповів таке. Диявол, що заздрить добру, перетворився на ангела світла і з'явився перед Микитою вогненій колісниці із вогненими кіньми. І сказав трубним голосом, Бог землі і небес послав мене, як це бачиш, щоб наче Іллю Взяв я тебе на небо достойний бо ти честі такої через життя своє. І прийшов уже час, щоб плоди трудів своїх мав понести, і приймеш вінця від руки Господньої, іди, не гаючись, і не будь як Захарія, котрий мені не повірив, поклонись йому. Хай уздрять тебе ангели з пророками, апостолами і мучениками. Всі тебе